O oh, pleacă, nu vreau ochii acum să-ți-i privesc, Mai depărtați ca norul ce dulce în zări plutește, Nici chipul în care raze de aur se topesc, Nici mâna ta, nici gura, Zâmbește. O, pleacă în seara asta, nu mi-te apropia. Tot, tot mă răvășește, mă turbură, mă alintă, Dulci brațe înșelătoare, de voi spre m-apăra, mă îndrept. Spre poenița cu tufele de minte, Uitând tot răul care mi-l faci, Voi auzi cu ochii închiși, cu minte, Subfagice și-nșir acolo rămurișul cu umbrele argintii, Frunzișul tot, cum pașnic și liniștit, respir.